Ja, hej och välkomna! Förra programmet pratade vi om ens personliga sociala medias strategi. I dagens program kommer vi att prata om Twitter och har Elvira Kotovska som gäst. Vad är Twitter? Om Facebook handlar om att knyta till sig redan kända personer så handlar Twitter om att få nya intressanta bekanta. I Twitter kan man få nyheter och information. Det är det absolut snabbaste mediet idag. Man kan som sagt knyta bekantskap med helt nya intressanta människor från hela världen. Man kan hitta nya jobb och få hjälp med rent professionella saker av de många experter som finns där. Man hjälper gärna varandra genom att skicka vidare intressanta kommentarer och artiklar vidare i sina nätverk. Det är inte speciellt många aktiva twittrare nu. I Sverige är det bara cirka 10 000 stycken som twittrar varje dag. Räknar man om det till åländska siffror så motsvarar det cirka 35 stycken. Och vi kanske är max 20 stycken idag på Åland som twittrar varje dag. Twitter fyllde i dagarna 5 år. Själv var min tvåårsdag den 24 mars. Det var faktiskt 16 stycken svenskspråkiga som drog igång sina Twitter-konton samma dag. Två kändisar, Magnus Betner och Josefin Crawford. Jag måste ju gratulera dem på vår gemensamma samma födelsedag. Och Josefin Crawford så faktiskt vara. Det finns cirka 200 miljoner användare av Twitter i världen. Men... Det är inte alla som är aktiva. Några vanliga uttryck som kan vara bra att känna till. Att göra tweets det är alltså en statusuppdatering på 140 tecken. Det kan vara svårt att säga någonting vettigt på 140 tecken, men det är också lite lärorikt att göra det. Retweet eller RT det är att skicka vidare en annan twittrares. Bra saker som man har lyckats klämma ihop på 140 tecken. Eller om det är en intressant länk. Man ger kred åt den som har först hittat informationen. Om man vill skicka ett meddelande till en person på Twitter så sätter man ett teckne framför Twitter-namnet. Så i, i mitt fall så är det ett Mats Aransök. Vill man däremot skicka ett internt meddelande som inte alla ser- så då gör man ett så kallat DM, eller direct message. Då skriver man bara D och sen Mats Alamchak. Man kan också svara på en person som man skickar ett meddelande till en. Och då tar man en reply. Hashtag. Det var kanske en av de här viktigaste sakerna som har kommit fram i Twitter. Och det var faktiskt användarna som själv föreslå det till Twitter för att man skulle kunna gruppera och hitta information enkelt. Och hashtag, det är alltså det engelska ordet för breggårdstecknet som finns på tréan i keyboarden på datorn. Och ett klassiskt exempel som hände ganska nyligen var ju hashtag och Jan25 som handlar om uppror i Egypten. Jan25- Alltså startdatumen. Och då på det sättet som alla twittrare kunde hitta vad som hände i Egypten. Och även alla andra människor som var intresserade. Om man ska skicka en länk så kan det ju vara problem att den är väldigt lång. Och då har man kommit på något som kallas för short-oal. Och då komprimerar man en lång textlänk. På Facebook är det där ett litet problem. För du vet ju inte vart den där länken går- så jag klickar väldigt sällan på en short öl i Facebook, men på Twitter så är det ganska säkert. I Facebook och LinkedIn så där har vi lite annorlunda, för där blir man vänner, alltså det är ömsesidigt. I Twitter så kan man antingen vara en follower eller ha followers, alltså man kan följa någon eller så kan man bli följd. En annan bra sak med Twitter är för att strukturera information, så det är att göra en så kallad lista. Då kan man samla, jag har ett antal listor, en är massmedia, då får jag de senaste nyheterna från svenskspråkiga nyhetsmedier. Jag har också gjort en lista med åländska twittrar, då får jag serverat varje dag. Allt det som ålänningarna twittrar om och de som är anhöriga eller har anknytningar till Åland. Att vara på Twitter, det är som att vara på en online-konferens med hur många experter som helst som man dessutom kan diskutera med. Och det är en av de här stora grejerna med just Twitter. Jag skulle bra kunna skriva eller berätta om min erfarenheter. Jag kan inte låta bli och läsa upp lite citat från en av mina twitter -vänner, eller tvänner som man säger. Han heter Johan Hedberg och han har skrivit en blogg för ett tag sedan, bara en vecka sedan kanske eller två, som heter 20 000 tweets, alltså statusuppdateringar. Vad har det gett mig? Och det som jag tänkt bara läsa med är om kvitt lär man sig de oskrivna reglerna. Var ödmjuk som tusan i början. Ingen vet vem du är och ingen gillar en bästa Följ det som följer dig såvida det inte är automatiska robotar eller botar, säljare eller företag. Då det är det nämligen helt frivilligt hur man gör. Retweeta det som är intressant. Visa att du bryr dig genom att ställa frågor som följer upp det andra säger- och bli en del av konversationen. Håll din linje. Bestäm dig för vem du är. Det professionella du eller det privata du. Och stick du it. Alltså håll din linje konsekvent. Skippa all nonsens. Alla tweets om trasiga nerver. Eller hur sjukt mycket du just nu jobbar. Vi har alla varit där. Det räcker. Sen säger han också så här. För mig är det inte antalet followers som är ett tecken på om man gör något bra. Det är de där små kommentarerna från folk som uppskattar det man skriver, som skickar det vidare och som återkommer med frågor inom ämnen det vet att jag brinner för. Det är de sakerna som får mig att ständigt vara inkopplad i det gemensamma medvetandet som Twitter är. För var annars kan jag skicka, diskutera min bransch? Få senast en nytt från ett brinnande Egypten. Skicka ut en fråga om jag just då har blivit blåst i en taxi. Var jag ska flytta den här bloggen. Och framförallt, var annars finns det en så fantastisk samling kompetens inom alla områden jag är intresserad av? Allt inom en knapptryckningsavstånd. Hur skulle jag... Om det inte var för Twitter, komma i sekundsnabb kontakt med experter, professorer, pålästa, personer med åsikter inom alla områden och precis allt däremellan. Visst, jag kan googla, maila eller lyfta luren, men det initierar bara ett svar på en fråga. Medan Twitter startar ett samtal eller en dialog. Jag påbörjar varje dag oräkneliga dialoger med personer vars enda koppling är just det vi pratar om. Vi har inget direkt att vinna av varandra. Vi har allt att vinna av varandra. Vi existerar i symbios. Det finns inga svaga länkar. Så här skriver Johan Hedberg, och det finns mera saker i den. Och om man vill komma åt den så är det bara att googla på Johan Hedberg 20 000 tweets. Vad har det gett mig? jag rekommenderar den det är egentligen en kärleksförklaring till Twitter nu ska vi ta min intervju eller diskussion med Elvira Kotovska. Hej Elvira du är en av de flitigaste twittrarna i Sverige med att dela med dig information och det är jättespännande att få höra din röst eftersom jag inte har hört den tidigare så hej Hej Mats, det är kul att höra dig också kan du berätta lite kort vem du är? du har två minuter så jag vet inte om jag klämmer hela berättelsen. Men jag kan börja med det, var jag är idag. Och då kan jag säga att idag är jag en babyboomer som hade upptäckt styrkan med sociala medier. Jag är en marknadsförare i fingerspetsarna och det är inte... Inte bara när vi pratar om marknadsföring för företag. Men även väldigt intresserad utav det. Hur kan man få ut budskapet om sig själv? Om sitt eget varumärke? Och vilken styrka finns i det att kommunicera med flera? Just det. Och Jag menar, det är både och är marknadsföring helt klart. Bara att företag består av personer helt enkelt. Exakt. exakt. Hur kommer... Hur kom det sig att du började med Zoom? Vad var själva grejen som gjorde det? Var det något speciellt verktyg eller hur kom du in på det? Ja, det hela började 2008. Och då var jag i mitt då i ett övergång mellan det att jobba som anställd till det att jobba som egenföretagare. Jag kände, alltså jag kan säga så här att sociala medier, sådana som vi pratar om idag, jag har sett om vi kallar dem för Twitter, LinkedIn eller allt annat, det är ett, ett tekniskt verktyg som, som vi hade fått. Men social var jag innan jag öppnade och skapade mina Twitter-konton. Jag tror att um, mitt största Nej och glädje att upptäcka sociala medier var i det att nå de som jag aldrig annars skulle nå. När jag behövde bygga och förbättra lite min egen kunskap och kännedom om marknadsföringsmarknaden, om de här språkräer inom reklam och medier så kände jag att Twitter och LinkedIn och från början var det också Facebook var de här bästa Vägarna, de här bästa verktygen som utvecklingen, tekniska utvecklingen har gett mig. Just det. Så att du det börjar med de tre som jag kallar för kontaktverktygen egentligen. Yes. Om du skulle få välja en låt som du förknippar med din relation med social media. Vilken skulle det då vara och gärna varför? Ja, du hade förvånat mig om det och jag hade haft en hel dag att fundera. Det var inte en <laughs> <Mats. laughs> Mm. Det handlar väldigt mycket om det att kunna skära bort mina bästa låtar- och förknippa det med sociala medier och i det här fallet med Twitter. Och efter många av män så har jag hittat Bon Jovi, It's My Life. Och det finns olika anledningar. För det första så är det, det att så verkligen känner jag, det här är den tiden där vi kan ta över. Våra liv. Där ingen annan kan äga våra liv. Våra tankar, idéer och sikter. Vem vi är. Det är den här tid där vi kan skapa oss med hjälp av sociala medier. Och de som har sett vad vid. Jag kan också säga att saker och ting där händer väldigt fort. Och det är så som Twitter också. Twitter är en fantastisk informationskälla där saker och ting händer väldigt fort. Min fjärde fråga blir ju lite onödig, måste jag väl säga. Vilket är ditt favoritverktyg? <laughs> <laughs> ja. ja, det är klart. Det är Twitter. Det behöver jag inte säga. Det är Twitter. Men jag också måste säga att Twitter är en en mellanverk. För jag har Kanske i fjol, i december började jag också upptäcka vilka möjligheter finns i LinkedIn-nätverk. Och SlideShare är en annan, en annan plattform där jag ser också enorma möjligheter. Twitter är min favorit därför att Twitter skapar öppna och skapar för mig en, en väldigt snabb kommunikationsväck. Twitter hjälper mig att berätta vem jag är genom det att eh, dela med sig. Twitter lär mig otroligt mycket. För jag eh, utgår från det att vi lär oss bäst i kontakt med andra människor. Eh, och eh, Facebook och LinkedIn är eh, i all ära men det är Twitter som, som snabbast släpper in i kommunikationen. Så Därför är det Twitter. Jo, alltså, jag håller fullständigt med dig. Och jag kommer från en liten ort som Åland. Och på något sätt så, så ser jag Facebook som eh, får hjälp ur ett geografiskt perspektiv och Twitter ur vad man är intresserad av. Exakt. Du har, det, du har det gjort i dina tidigare program väldigt bra fördelning på de här olika plattformarna och jag, jag verkligen är imponerad av det, hur, hur då balanserat förklarar eh, hur man kan använda de här olika eh, sociala medieverktyg. Det, eh, det är fantastiskt eh, bra, jag som du ger. Tack! Det betyder jättemycket din feedback, Elvira. Det är, men det är mycket det det handlar om på Twitter också, Det att ge feedback åt varandra, så en fråga som jag tänkte ställa är... Har du några bra exempel som visar styrka med Twitters nätverk? Men det hade ju gett... Men jag tycker en av de snyggare grejerna som har hänt på sista tiden är ju... Den här debatten som var om näthat. Så kom nu ganska snabbt igång nätkärlek. Ja, och det... det alltså om man, om man inte skulle blasa ut det för, för mycket... Så är det så här... Det här fenomenet känner vi från den här verkliga livet. Jag, jag gillar inte längre uttrycket IRL. För för mig IRL känns lika väl på sociala medier som i vardagsrummet. Men, men det är just det här att ett påstående som kan betraktas ovanligt eller som kan betraktas som, som, som inte accepterat att falla Alltid verkar de här två känslorna kärlek och inte kärlek. Och jag hade aldrig upplevt att Twitter eller LinkedIn för den delen kan vara ett straffverktyg. Jag kan säga att på de här alla åren som jag hade använt Twitter, för det är var ditt program handlar om idag, så hade jag inte fått en enda DM på min Twitter-konto som är skvallrande. DM. DM, alltså direkt message för de som inte känner till Twitter. Yes, yes. Det är ganska enkelt så att jag tror inte att folk som är där är intresserade av att boktala varandra. Därför är det väldigt lätt att vi händer till och att någonting går snett och att vissa kan känna sig eh, mobbade. Men eh, det finns en enkel väg. Alltså, varje gång när du själv använder sociala medier, jag har sett om det är Twitter eller LinkedIn eller Facebook, utgå från dig själv. Värja med dig själv. Att det är det verkligen det vad du skulle vilja hära från andra? Och om inte så ska du inte denna andra. Precis. Och på något sätt så tycker jag med sociala medias intrång så har vi fått en personlighet, en själ till internet som har varit väldigt anonymt och, och så vidare historiskt sett. Absolut. Jag, um, jag hade varit intervjuat förra veckan. Jag vet inte om du läste den här intervjun som var på nätet. Ja. Och min äldsta son som är 30 år gammal har det kommenterat ganska enkelt. Haha, du är en sån här net hippie fortfarande. Och det det, är kanske, det är kanske jag är inte riktigt. Men, men för mig handlar det just om det att vi har idag såna fantastiska möjligheter att humanisera den här världen. Att rätta till, komma tillbaka till det som är kärnan i kommunikationen. Och det är endast det enbart när den blir personlig. Och när jag, när jag ska dela med mig och ha i tankarna att det är du som ska ha nytta från mig. En sak som, som har varit ganska aktuellt också på sista tiden är ju Twitter-talibanerna. Alltså att man en samling av Twitter-personer i Sverige går ihop och som jag uppfattar det, från helt olika områden, från vänster till höger, men när de uppfattar någonting som en djup orättvisa så går man ihop och söker, optimerar och ser till att sätta åt någon myndighet eller maktposition. Det är det din känsla också att det är väldigt spritt, åsikter och sånt, men det finns ett gemensamt patos på något vis? Ja, det, jag, jag håller med dig. Det, ähm, det är återigen där. Det kan vara styrka och svaghet. Eller det kan, det kan uppfattas från olika killar på olika sätt. För det är väldigt lätt att engagera folk på Twitter. Det är väldigt lätt att sätta igång en diskussion som alldeles plötsligt inte kommuniceras mellan två eller tre personer men mellan flera tusen. Och man ska nog vara lite försiktigt med det, hur man hanterar det och vad man motiverar folk till ja, det, det är just det jag menar de klassiska farorna man pratar om att man säger någonting dumt men här så kan det ju bli att som en liten nätmob om det är lite otur om man inte folk tänker efter så att det tror jag är en sak som kanske inte tas fram så ofta att, att det egentligen kanske är en god tanke men det kan spåra ur det är det du tänker på Absolut. Och jag, jag skrev om det någon gång på bloggen vid nåt tillfälle- –där jag hade sagt vi alla har eget ansvar. Varje gång när vi ertear, alltså vidarebefordrar någon annans avsikt- –eller när vi lägger oss i i ett Twitterfläde där diskussionen har gott, –så måste vi ta vårt eget ansvar. Om jag ställer dig, Mats, med dina länkar- –så rekommenderar jag dig personligen. Absolut. Och det är ju både styrka och svaghet, helt klart. Vi har inte så jättemycket tid. Vad är din personliga Zoom-strategi? Alltså, bara kortfattat, om du har någon mening eller mantra som du kör efter. Ja, då blir det här klassiska. Att vara sig själv. Och att alltid tänka... Dina egna handlingar påverkar andra det är jätteviktigt. Även om vi skapar oss själva, det är, det är vårat liv. Det är den tiden som vi har på jorden så måste vi vara medvetna att våra handlingar kan kanske skada andra och det är då som vi borde tänka på allt vi agerar, alla vi engagerar oss i. Mm. Sista frågan innan jag kör igång med, med låten. Det skulle vara, har du någon relation till Åland eller vad har du för uppfattning om Åland som sådant? Jag kan säga att innan jag mätte dig i digitala världen så hade jag inte. Men nu har jag. Och då vet själv och alla andra kan läsa sig till vad jag tycker eller tänker angående Facebook men Aaland är för mig en sån här väldigt intynd värt. och det här arbetet hur, hur ni jobbar med Facebook är otroligt imponerande jag, jag tror att om jag skulle flytta till Aaland så skulle jag vara en Facebookare faktiskt <laughs> det är roligt att höra men jag tror faktiskt att det har lite med att man är öbo så har man alltid kunnat ta kontakt med folk. Bara de har gemensamma nämnden att de kommer från Åland. Man har sitt på Åland eller vad som helst. Och så frågar man en tjänst. Det är ju inte på samma sätt som man bor i Stockholm. Jag har en ganska lång diskussion med, med Malinström Ström ja. om det här. Och, och hon använder Facebook enbart för personligt. Men jag ser på Facebook som att det är både personligt en marknadsföringskanal. Men framförallt på Åland ett hjälpnätverk. Så hon har ju inte fel på något sätt, hon har ju helt rätt. Men i, i vårt samhälle så funkar det på ett annat sätt. Och det är det man måste också tänka på, att ens nätverk påverkar hur man använder de olika verktygen. Absolut. Det, det, det, finns, det, finns, inga, alltså det finns inga rätt och fel när det gäller sociala medieverktyg. Ja, jag är väldigt allergisk mot ordet expert- <laughs> uh, och, och jag tycker att det finns inte någon som kan kalla sig som expert som kan, som kan bedöma om den här plattformen är rätt eller inte. Och uh, Facebook och Åland är ett sån här klassiskt exempel för mig sedan jag började läsa din blogg. Ni har um, ett otroligt starkt community. Ni, ni är... Mm, så mycket angelägna av er själva. Och det är just på grund av det att det är en vattenbegränsad eh, område. Så ni, ni måste lita på varandra. Ja. Och det är det vad Facebook hade, med, hade gjort för den här samhället. på. Det är helt fantastiskt. Ja, det, jag tror att det kan bli riktigt bra. Men nu, nu tror jag att vi tyvärr måste sluta. Ja. Min egen relation till Twitter då? Ja, den börjar för två år sedan som jag redan tidigare nämnde. Redan första veckan när jag sökte flöde på Åland hittade jag en portugisiska som skrev att hon skulle fara till Åland i maj och hon såg att det var två grader varmt. Hon skrev blä eftersom det själv hade 22 grader varmt. Jag kunde inte låta bli utan jag svarade henne att det var sant att vi har kallare. Men vi kompenserar med vår mänskliga värme istället. Efter det blev vi tvänner och vi blev att chatta en del. Hon fick en massa tips innan hon kom hit. Tyvärr så träffade jag henne aldrig eftersom vi fick tvillingarna i samma veva. Men hon var jättenöjd med alla de tips. Det kanske skulle vara någonting för turistförbundet att tänka på. Förutom alla helt underbara nya tvänner jag har fått- så det är det absolut mest intressant att följa olika hashtags. Och det kan vara allt från nöje eller mer allvarliga saker. Till nöjeskategorin så hör vi definitivt hashtag Mel 2011. Alltså Melodifestival 2011. Och det är ganska roligt fast jag inte ens ser på själva Melodifestivalen. Är att följa vad folk kommenterar. Val 2010 i Sverige. Det så intressant att se när Sverigedemokraterna var på väg in eller inte. Tweetboll då. Ja då kan man följa vad svenskar skriver om internationell fotboll och även om svenska fotbollsmatcher. Och den som jag hade mest nöje av såg nog helt klart Holland Sverige i höstas. Man skulle kunna ge ut en bok på de tweetsen som folk skrev. Det var ju så att Holland vann med 4-0 så det var ganska... ...ironiska kommentarer. Sedan förstås den mera allvarliga biten. Och det är ju de här sociala revolutionerna som har skett i arabländerna. Jag nämnde ju tidigare redan hashtag januari 25 som var Egyptens hashtag. Man kan också söka på hashtag Egypten. Eller Egypt. Sen har vi #Kokogate som är en maktkamp mellan den traditionella media- och den twittrande kommunchefen i Katrineholm. Det är en mycket intressant historia. Där man kan se att de traditionella medierna inte riktigt har hängt med i utvecklingen. Och inte nästa vecka men veckan efter. Så har jag fått klart med att kommunchefen. Eller den twittrande kommunchefen kommer till vara min gäst. Och det programmet kommer att handla i. Helt om myndigheter, och offentlig verksamhet och sociala medier. När det är konferenser är Twitter superbt. Man kan följa vad publiken tycker om en föreläsning. Man kan även direkt ställa frågor till podiet eller föreläsaren. Och idag är det faktiskt hashtag webbdagarna. Det som är lite intressant Och som visar lite hur folk vill hjälpa varandra. Jag känner en av föreläsarna. Och hon skrev att hon jobbar med sin powerpoint. Och så skrev jag att önska önskar lycka till till morgondagens föreläsningar. Det här var alltså igår. Och undrar om det kommer att bli någon direktsändning från hennes föreläsning. Innan jag har svar från henne så svarar Magnus Höj. Och vem är nu denna Magnus Höj? Jo, det är chefredaktören i DG som arrangerar hela den här stora konferensen. Det är över tusen inbetalande till webbdagarna. Så han sitter och kollar i Twitterflödena och hjälper till kvällen före. Imponerande. Det är ju lite som Viveka Eriksson skulle kolla Twitterflöde, och de som skriver om frågor om målan så svarar hon och välkomnar dem hit. Hmm, intressant. När jag började med Direktsänd Radio hade jag ingen erfarenhet alls av det. Men för två program sedan så slog det mig att jag har faktiskt erfarenhet av ett liknande fenomen inom de sociala medierna. Och det sociala mediet är Twitter. För i Twitter så har man ingen aning om någon lyssnar. Så det är egentligen som att prata ut i eten. Men om jag säger någonting intressant då kan jag få respons. Och på det sättet man förtjänar sina lyssnare på Twitter och förhoppningsvis också i det här radioprogrammet. Hur är det då i början i Twitter? Nå, jag hade en diskussion med en twittrare om vanliga människor. Det var nämligen så att han helt fascinerad blev att fundera på varför sätter sig folk på samma plats i bussen varje morgon, vecka in och vecka ut. Jag kunde inte låta bli att fråga. Om han steg tidigt på bussen eller hur kunde det fenomenet uppstå? Det var ju förstås så att han steg tidigt på bussen. Och så såg han hur folk tog sina traditionella platser. Och han kunde i att ta dem och han visste att okej okay, nu stiger den här mannen av. Och nu stiger de här tjejerna vid nästa hållplats. Och lite så är det nog i Twitter i början. Att man iakttar, man lär sig folks mönster och beteende. Jag tänkte faktiskt avsluta med det som Johan Hedberg avslutar sin bloggartikel med. Jag tänker inte se om framtiden. Men jag vet hur det ser ut idag. Och idag sker det något omvälvande här. Vi skapar något nytt. Vi skapar något vackert. Bara några tweets till. Men innan jag avslutar med sista låten. Så nästa vecka. Så har Joachim Jardenberg som gäst, och då ska vi prata om internets historia och förstås sociala medier. Joachim Jardenberg är en så kallad internaut. Han har varit med länge och rest i cyberspace.